בעזרת השם, השתפכות הנפש, המשך מליקוטי הלכות. אות ו. וזה בחינת סוכה. כי סוכה הוא בחינת להקים סוכת דוד הנופלת, ולזכות לסוכת שלם. בעיקר סוכת דוד הנופלת הוא בחינת התפילה, שנפלה בעוונותינו הרבים. כי כל עסק דוד המלך עליו השלום היה תפילה, כמו שכתוב, ואני תפילה. היינו להקים את התפילה מנפילתה. כי עכשיו התפילה היא בחינת קירום זולות בבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ומי הני הוא תפילה? היינו בחינת אלו התפילות העושים מהתורות, שנעשה מהם שעשועים גדולים למעלה, כמבואר שם בליקוט את עניין הסימן חפה, ובני אדם מזלזלים בהם. ועל כן התפילה הוא עכשיו בחינת סוכת דוד הנופלת, ובסוכות עוסקים להקימה. וזה בחינת שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על מצוות תסוכה, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. זה בחינת אל תעש תפילתך קבע אל רחמים ותחנונים. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, זה שיודע לחדש בדבר. וזה זוכין די כשעושים מתורת תפילות, שאז זוכין בוודאי לחדש דבר בתפילתו בכל פעם. ואין למכתבי מורנו הרב אבינתן שנת ת״ק צ״ר, ראש חודש חשוון, שזה בחינת סוכה חדשה, שצריכה הסוכה להיות חדשה דווקא, כי סוכה יש אינם פני שפוסלים, וזה בחינת תפילה חדשה אין שם. וזה בחינת סוכת שלם, היינו לעשות שלום וייחוד גמור בין תורה לתפילה, שהם בחינת זרן פין ומלכות, ששם עיקר ייחוד והשלום, ושם בסוכה נכנסים כל השבעה רואים, מאברהם הדוד. הכל בשביל בחינה זאת, כי ההתחלה מתפילה והסוף הוא תפילה, כי עבודת האבות התחילה מתפילה, כי עדיין לא היה שום תורה, ועל כן אברהם תיקן שחרית וכולי, אבל עדיין לא היה בתכלית השלמות בחמת שעדיין לא ניתנה תורה לעשות ממנה תפילה. ומשה ואהרון הם התורה, ויוסף הוא המביא את התורה לבחינת דוד לעשות ממנה תפילה, להוליד מעשים טובים. כי יוסף הוא בחינת הצדיק יסוד עולם, בחינת צדיק חי עלמין, חי ברכהן דצלוטה, שהוא הבחינה מחבר שניהם, משה ודוד, תורה ותפילה, לעשות מהתורה תפילה. ועל כן משה, יוסף, דוד, בגימטריית תפילה, כי די כשלושתם מבחינת שלמות התפילה. כי עיקר שלמות התפילה בתכלית הוא כשעושים מתורה תפילה, שזה נעשה על ידי שלושת הצדיקים האלה כנ"ל. ועל כן הסתלקו שלושתם בשעת תכלית שלמות עליית התפילה, שהוא בשבת במנחה, בעת רעבה דרעבין, בבחינת ואני תפילתי לך השם עת רצון, שאומרים אז, וזהו ענני באמת תשעך. אמת זה בחינת התורה, בחינת תורת אמת. היינו על ידי האמת שאזכה לעשות מתורה תפילה, על ידי זה בוודאי תענני. ויהי לי וזהו עוזי וזמרת כה. עוזי זה בחינת התורה, בחינת השם עוז לעמו ייתן, וזמרת קא זה בחינת תפילה. היינו כשאזכה לדבר תורה ותפילה, דהיינו לעשות מהתורה תפילה, אז בוודאי באילי לישועה. ועל כן כל אלה שבעה רואים, שהם בחינת שלמות התפילה, נכנסים בסוכה, כי בסוכות עוסקים בזה כנ"ל. וגם אלו השבעה רואים הנ"ל הם שורש השנים שבטי קא. כי השנים עשר השבטים הם בחינת שנים עשר גבולי אלכסון, בחינת שנים עשרה פשוטות הנמשכים משבע כפולות, ובחינת שבעה ימי הבניין כידוע. ועל כן יש בשמות השנים עשר השבטים ארבעים ותשע שערותיות שבע פעמים שבע, כי שורשם בחינת שבעה רואים. וארבעים ותשע האתיות השבטים הם בחינת ארבעים ותשעה ימי הספירה, בחינת ארבעים ותשעה שערי תשובה, שהם בחינת תהילים. שהוא מבחינת שעושים מתורות תפילות כנ"ל. ובסוכות עוסקים בזה, ועל כן נכנסים לסוכה כנ"ל. כי התיקון של ארבעים ותשעה ימי הספירה, שעל ידי זה קיבלו התורה ביום החמישים בשבועות, נפגם אחר כך על ידי חטא העגל. ואז חזר ונמשך זוהמת הנחש שנפסקה במתן תורה. ועתה בכל שנה ושנה עוסקים לתקן התיקון של חטא הדם הראשון. והתיקון נשלם ביום כיפור, שאז הוגמר מן ה-40 ימים האחרונים, שנתגלה אז התיקון של 13 מידות של רחמים, שנמשכו מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהוא בחינת לעשות ניטורו תפילות כנ"ל. ועל כן אחר יום כיפור עושים שבעת ימי הסוכות, ונכנסים בהסוכה שבעה רואים, ובזה ממשיכים מחדש התיקון של שבע שבתות של ספירת העומר. ואחר כך הוא שמיני עצרת שהוא כנגד שבועות, שנקרא גם כן עצרת. ואז מסיימים גם כן התורה. ונגמר אז התיקון שהתחלנו בו השנה, שהוא לתקן ולהשלים כלל בחינת התורה והתפילה, על ידי שכוללים אותם יחד ועושים מתורות תפילות כנ"ל. וטוב אחרית דבר מראשיתו, כי התיקון של ארבעים ותשעה ימי הספירה, שנגמר בשבועות, נפגם, כנ"ל, מחמת שלא קיבלנו אז רק התורה. ולא נתגלה עדיין התיקון של שלוש עשרה מידות של רחמים, שהוא בחינת לעשות מתורות תפילות כנ"ל. אבל מראש השנה ויום כיפור עד עתה עוסקים לעשות מתורות תפילות, וזה עיקר תיקון כנ"ל. וזה גם כן מבחינה שעסוקה צריכה שתהיה צילתה מרובה מחמתה, כי חמה מבחינת התורה, וצל מבחינת התפילה, ועסוקה מעורבת מחמה וצל, היינו מתורה ותפילה, אבל הצל צריך שיהיה מרובה. כי העיקר הוא התפילה שמתפעלים על קיום התורה. ותפילה כזאת היא בחינת מעשה, בחינת קיום התורה ממש. על כן היא העיקר כי צריך שיהיה מעשה מעובין מחוכמתו, שזה בחינת צילתם מעובה מחמתה כנעת. ז. ועל כן בראשן הרבה, שאז נגמר התיקון, אומרים אז כל ספר תהילים. כי זה עיקר התיקון שאנו עסוקים בראש השנה עד עתם, להמשיך אמירה תהילים בעולם. ולעסוק בהתבודדות ולעשות מהתרועות תפילות שכל זהו בחינת תהילים כנ"ל. ח. בזה בחינת הכוונות של החי נענועים עם הלולב ומיניו כי הם חי נענועים כנגד חי ברכן בצלותה ומבואר בכתבי הארי ז"ל שכוונת הנענועים הוא כדי להמשיך הערה מהמוחין שבראש לתוך השישה קצוות כדי שיהיה כוח למוחין שבשישה קצוות להאיר לתוך המלכות. היינו כי כשעושים מתורה תפילה זה בחינת שמאירין המוחין שבשישה קצוות, שהוא התורה, למלכות, שהוא בחינת התפילה. וזה אפילו כשמספלל סתם לקיים כל מצווה ומצווה. אך תפילה כזו אינה יכולה להיות בבחינת רחמים ותחנונים, כי אין הוא יכול להעריך בה עדיין לשפוך ליבו כמים נוכח פני ה', עד שיוארך המוות יתברך בשלמות העדה זאת. על כן צריך להמשיך הערה ממוחין שבראש. היינו מבחינת חידושי תורה, שנמשכים מבחינת תורה איתה דעתי כסתימה, שהם מבחינת שורשי תורה, ועל ידי זה יודעים סגולת כל מצווה ומצווה, מה יכולים לזכות על ידה. ואז על ידי חידושי תורה כאלו, נמשך בשלמות זה הדרך לעשות מתורות תפילות, ולשפוך ליבו כמים לפני ה' שיזכה לקיים כל מצווה כראוי כנזכר לאל, במה שביארנו בעניין השופר עין שם. זו בחינת ההקפות של שמחת תורה, שמקיפין עם התורה ואומרים אז בחינות ובקשות, אנא השם הושיענה, להורות שהתורה עדיין היא בחינת מקיפין אצלנו. הכל עסקנו לבקש ולהתחנן מהשם מדבר, להכניס המקיף לפנים. דהיינו שעושים מהתורות תפילות, שקיום התורה והמצוות, שלא זכינו עדיין בשלמות, והוא בחינת מקיף אצלנו, נזכה לקיימן בשלמות. וזה כל בקשתנו, אנא השם הושיע נא. ועל כן שמחים אז מאוד, כי כשזוכים לתפילות שלמות כאלו, שנעשים מהתורות, משם עיקר השמחה. כמובן, בליקוד מוארם חלק א' סימן כ"ב, שנעשה ונשמע, שהם בחינת תורה ותפילה, הם עיקר השמחה. מבחינת מה שדרשו חכמינו את זכרונם לברכה, על הכתרים שנעשה ונשמע, שעתיד הקדוש להחזירם לנו, עליהם נאמר, ושמחת עולם על ראשם. בעיקר שלמות השמחה הוא על ידי הילואה, שהוא בחינת תפילה, בחינת בגיל וברעדה אין שם. י. וזה עניין ניסוח המים בחג, כי זה בחינת וישאבו מים וישפכו לפני ה' הנאמר בשמואל. ופרש רש"י ששפכו ליבם כמים, היינו בחינת שלמות התפילה שנשלם בסוכות כנער. זה בחינת שמחת בית השואבה, שהוא על שם שכתוב הושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. בתרגומו, ותקבלון אולפן חדת, הן מבחינת החידושי תורה הנ"ל, הנמשכים מבחינת עתיק הסתימה, והן מבחינת מעייני הישועה ממש, מבחינת נחל נובע מכור חוכמה. כי נובעים מהם עצות וישועות נפלאות בלי קץ וגבול, שיכולים להושיע לכל אפילו יהיה מי שיהיה. ומחידושי תורה כאלו, כשזוכים לעשות מתורות תפילות, על ידי זה זוכים לשפוך ליבו כמים לפני ה'. כל אחד ואחד, כפי אשר יודע, נגיע לבבו ומחרוביו, איך הוא רחוק מהשם נטבעך, ולאיזה מידות רעות ותאבות רעות ובלבולים רעים נפל בעוונותיו. וכל מה שעובר עליו בכל יום ובכל עת, שהכל יוכל למצוא בתוך תפילות אלו, שעושה מהתורות האלה ענד, ולפרש שיחתו לפניו נטבעך ביחמים ותחננים על כולם, כבן המתחתה לפני אביו. שכל זה הוא בחינת שאיבת מים הלל. וזה, הושאבתם מים בששון, כי כשזוכים להמשיך דרך זה בשלמות, ובוודאי שמחה שאין לה בחינת וגילו בירדה הנ"ל. בחינת ושמחת עולם, כנ"ל, לעניין השמחה של שמחת צורה והקפות. וזה, עד מתי תתחמקין לבת השובבה, כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. ופירש רש"י, הפסוק לעניין תשובה, וזה לשון רש"י, תתחמקין תסתתרי ממני שאטבושה לשוב אלי עם פני דרכך. הנה חדשה נבראת בארץ שהנקבה תחזור אחר הזכר לבקשו שישאנה, לשון הסובבה בעיר הבקשה וכולי. עד כאן לשון רש"י. ולכאורה, מה עניין נקבה תסובב גבר שהנקבה תחזור אחר הזכר לעניין תשובה? אך על פי הנעל מבואר היטב, כי איש ואישה הזכר הוא שורשם למעלה במקום גבוה מאוד. שכל האיחודים העליונים תלויים בהם, כמובן בכל ספרי הזוהר הקדוש וכתבי הארי, זיכרונו לברכה. והם מבחינת הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. והם מבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שהם מבחינת תורה ותפילה. כי תפילה היא מבחינת תורה שבעל פה. כי עיקר שלמות התפילה הוא כשעושה מהתורה תפילה. וזה אי אפשר כי אם על ידי מבחינת תורה שבעל פה. שהיא מבחינת כלליות כל החידושין דאורייתא. שכולם נמשכים מבחינת רוחו של משיח, שיזכה להתחדשות התורה בתכלית השלמות, שהוא מבחינת תורייתא דעתי כסתימה, ועל ידי חידושים אלו יהיה נמשך זה הדרך בשלמות בעולם לעשות מהתורות תפילות כנ"ל. ואז לא נתבייש לשוב להשם מטבח, אפילו אם עשינו מה שעשינו, ואפילו אם אנחנו עכשיו כמו שהיינו יודעים בעצמנו כל אחד ואחד. אף על פי כן, על פי הדרך הזה לעשות מהתורות תפילות, הנמשך עתה מבחינת התמוצצות משיח, <coughs> מתנוצץ לעבור במהרה בימינו, כי בוודאי לא יתמהמה עוד חס ושלום, כמו שהתמהמה עד הנה. על פי דרך זה אנו יכולים כולנו איכשהו לשוב להשם מטבח, מאחר שכל תשובתנו ותקוותנו ותוכנתנו להשם מטבח הוא רק על ידי תפילה, שאנו מצפים ומבקשים ומתחננים מהשם מטבח שישיב אותנו אליו. ויעזרנו ויושיענו בגבורתו הגדולה ובחסדיו הנפלאים לקיים את כל התורה מעתה. על כן, בוודאי עתה אין לנו ליפול בדעתנו מלהתפלל לשוב להשם יתברך מחמת שמעשינו אינם קרוגן. כי הלא אדרבה, זוהו בעצמו בקשתנו מהשם יתברך שהוא יעזרנו לתקן מעשינו. ובזה אנו יכולים לעסוק תמיד עד שירחם עלינו מן השמיים למלאות בקשותנו. ובאמת מי שהוא חזק בדרך הזה, להרבות בהתבודדות ולעשות מהתורות תפילות, ולהרבות בתפילות כאלה תמיד, סוף כל סוף, בוודאי לשוב להשם מטבח, כאשר הבנתי מפי אדוננו מורנו ורבינו הקדוש. וזה שצועק הנביא, עד מתי תתחמקין הבת השובבה? היינו שהנביא קורא תיגר וצועק וקורא בקול גדול, איום ונורא. על מה שאנו נופלים בדעתנו בכל פעם מלשוב מחמת ריבוי מעשינו הרעים שהיינו שונים בעיוולתנו פעמים אין מספר כידוע שרוב המתרחקים מהשם יברך שהוא מחמת נפילות האלה מאחר שרואים שזה כמה שחפצים לשוב ובכל פעם נופלים יותר והבע הדבר מתגרה ומתגבה עליהם יותר ויותר ומחמת זה נתרשלו ידיהם מלשוב עוד כאילו אפס תקווה חס ושלום ועל זה צועק הנביא, עד מתי תתחמקין? עד מתי תסתרי ממני שאטבושה לשוב אלי מפני דרכך? הנה חדשה נבראת בארץ, שהנקבה תחזור אחר הזכרים. האם שהנקבה, האישה יראה השם, שהוא בחינת תפילה, רודפת אחר התורה. שזה רק כשעושים מהתורות תפילות. כי מה שעכשיו דרכו של איש לחזור אחר אישה, זו מחמת קטנותה במעלה. כי עכשיו התפילה בקטנות. ורוב התפילות הן צורכי הגוף, ואז אין לה תפילה פתחון פה לרדוף אחר התורה ולתבוע אותה. כי התפילה שהוא לצורכי הגוף, אין לה שלמות כי אם על ידי התורה וכו' לקנא בתחילת הדרוש. ועל כן בוודאי אין זה דרך הטוב האמת לומר ללמד תורה כדי שהוא להתפלל על צורכי הגוף. כי זהו תחינת אל תעשם קורדום לחפור בהם. כי עיקר כוונתו על צורכי הגוף. רק מחמת שמתבייש לשאול על צרכיו, על כן הוא לומד כדי שישאל צרכיו. וזה בוודאי מגונה מאוד, על כן אין נאה בתפילה כזו שהתפילה תבקש את התורה כנ"ל. אבל התפילה שעושים מתורות, שהוא לקיים את התורה, על התפילה נבנית בשלמות גדול, ואז בוודאי אינה מתביישת התפילה בחינת אישה לרדוף אחר בעלה, שהוא התורה, בחינת נקבה תסובב גב, בחינת יחזיקו שבע נשים באיש אחד וכו'. כי תפילה שלמה כזאת בוודאי תוכל לרדוף אחר התורה ולבקש אותה למעד ועסוק בתורה בשבילו כדי שאוכל לעשות מתורות תפילות אלו כי כל כוונתי לעשות רצון בורי ועל ידי דרך זה אין לך להתבייש לשוב אליי תמיד יהיה איך שיהיה כי רחמי לא קלים ובכל פעם תוכל לבוא בתפילה ותחנונים לבקשני שאקרבך מעתה ובוודאי יועילו דבריך סוף כל סוף כי דרך זה נמשכנו מבחינת גאולה אחרונה שאין לה הפסק, שהוא מבחינת מעייני הישועה, שאין הוא נפסק לעולם כנ"ל. כי בדרך שדרכו בה אבותינו מעולם, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, וכל הצדיקים הקדמונים שעסקו בתפילה והתבודדות רבה להתקרב לשם מדבר. אך בתחילה לא היו יכולים עדיין לזכות על זה בשלמות לעשות מתורה תפילה. מלחמת שעדיין לא היה תורה בעולם, והוכרחו לעשות בתפילה הרבה כל האבות עד משה, שזכה בריבוי תפילותיו, מבחינת תפילה למשה, להמשיך תורה. אבל עדיין לא הגיעה העת לחזור ולהכניס התורה לתוך התפילה, ולכבוש דרך זה בעולם לעשות מהתורות תפילות. ועל כן, אבא מאד דאבא שקלקלו על אביו, והכתיעו גם את ישראל, עד שבא דוד המלך עליו השלום, שהוא משלים את השבעה רועים. והוא היה שורש נשמת משיח, והוא התחיל לעורר זה הדרך לעשות מתורות תפילות. שזו מבחינת תהילים וכולי כנ"ל, אבל העיקר הגמר יהיה בימי משיח, שאז יתחדש הדרך הזה לגמרי, ועל ידי הדרך הזה לא נבוש ולא ניכלם לעולם, כי איכשהו נשוב להשם מטבח כנ"ל. וזה מבחינת תחת אהבתי, הסתנו לי ואני תפילה. היינו אהבה זה בחינת התורה, בחינת תורת חסד. וכמו שכתב אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה בליקודי מר"א חלק א', סימן עמ"ג, על פסוק יומיים מצווה השם חסדו, שכל מצוות התורה הן בחינת אהבה וחסד וכולי אין שם. וזהו תחת אהבתי, שכל מה שאני זוכה לבחינת אהבה, בחינת מצוות התורה, כל מה שאני רוצה להתחיל לעסוק באיזה תורה ומצווה שהן בחינת אהבה, הסתנו לי. שהם מתגרים ומסטינים בי ורוצים להפיל אותי חס ושלום ואני אין יודע מה לעשות כנגד התגרות הזאת על כן ואני תפילה היינו כל עסקי שאני עושה מהתורה שהוא מבחינת אהבה אני עושה ממנה תפילה ועל ידי זה אני מצפה לישועה עדיין שאזכה לשוב להשם נדבך באמת ועתה תראה נפלאות מה שמובא בזוהר הקדוש שבסוכות ובחינת נקבה תסובב גבר, בחינת והחזיקו שבע נשים באיש אחד, אין שם. וזהו עניין הקפות עם הלולב, סביב הספר תורה. ואומרים תפילות והושענות סביב התורה, בבחינת נקבה תסובב גבר הנ"ל. היינו, שאנו ממשיכין התורה לתוך התפילה לעשות מהתורות תפילות. כי אז בסוכות עולה התפילה, על ידי שעוסקין אז להמשיך הדרך לעשות מתורות תפילות. שזהו בחינת נקבת הסובב גבר, בחינת והחזיקו שבע נשים באיש אחד כנ"ל. וזהו והחזיקו שבע נשים, בחינת תפילה, שהוא בחינת אישה יראת השם, בחינת שבע ביום ידעתיך וכו'. וזהו שמסיים הכתוב, לחמנו נאכל וסמלותינו נלבש. כי הלחם והסמלה שהוא הפרנסה, הנמשך על ידי תפילות פשוטות של צורכי הגוף, עיקר הפרנסה נמשך מהתורה. כי תפילה כזאת אין לה שום כוח להשפיע כי אימא שמקבלת מהתורה שמשם כל ההשפעות וכולי. אבל התפילה שעושים מהתורה זאת התפילה היא בעצמה תורה ואצלה כל ההשפעות מאחר שכל עסקה לקיים את התורה שמשם כל ההשפעות. וזה לחמנו די כאן נוכל, סמלותינו נלבש. וזה רק יתקרא שמך עלינו אסוף את חרפתנו דהיינו להעלות את התפילה מחרפות ובזיונות, מזילותא דגלותא, מבחינת קירום זולות וכו', אלו דברים וכו'. ותפילה כזאת היא בחינת אשת חיל עטרת בעלה, בחינת רבות בנות אסור חיל והטלית על כולן, בחינת בטח בה לב בעלה. כי יש אישה שבעלה צריך לפרנסה להביא לה כל צורכי הפרנסה, והיא רק מתקנת המאכל בבישול ואפייה וכו'. וזה התפילה הפשוטה של צורכי הגוף, שכל השפע של תפילה מביא לבעלה שהוא התורה. רק שעיקר גמר בישול השפע צריך שיהיה על ידי התפילה, כדי שתוכל לרד לעולם, לפרנס את העולם. אבל יש אשת חיל, שכל השהות של בעלה וחיותו ממנה, בחינת בטח בעלה. זה בחינת התפילות שעושים מהתורות לקיים את התורה, שכל חיות התורה, שהוא קיום התורה, הוא על ידה. דהיינו על ידי התפילה וכנ"ל. וזהו שנסמך שם בירמיה, אחר פסוק עד מתי תתחמקים וכו' הנה ימים באים לאום השם וזרעתי את בית ישראל וכו' זרע אדם וזרע בהמה. ופירש רש"י הטובים והשכלים שבהם אני אזרעם כולם להיות זרע שלי. זרע אדם וזרע בהמה התרגם יונתן הכמינון כבני נשה והצלחינון כבעירה שאין עוונותיה נפקדים עליה היינו אדם זה בחינת תורה, בחינת זאת התורה אדם, בחינת שם מ"ה הקדוש. בהמה זה בחינת תפילה, כי בהמה בגימטריה השם בן הקדוש, שהוא בחינת מלכות כמובן. כי עיקר התפילה שישים עצמו כבהמה, כמו שאין בו שום דעת לשיט עצות לנפשו. רק יבקש רחמים ותחנונים, ובחינת כי היד תהרוג על אפיקי מים. וכמו שכתוב, גם בהמות שדה תהרוג אליך. בחינת כסוס עגור וכן עצפצף אהגה כיונה. ועל ידי בחינה זאת שיזרע את ישראל זרע אדם וזרע בהמה יחד, היינו שיעשו מתורות תפילות, על ידי זה זוכין להמשיך ישועה לכולם, אפילו לאותם שהם בחינת בהמות ממש על ידי מעשיהם. כי על ידי דרך זה יזכו גם הם לתשובה ולסליחת עוונות, ובחינת הכינון כבני ענשה, ואצלכינון כבעירה, שאין עוונותיה נפקדים עליה. כי על ידי זה עיקר התשובה הוא סליחת עוונות, כי הוא בחינת שלוש עשרה מידות של רחמים, שעל ידי זה עיקר הסליחה והתיקון וכנ"ל. וזה שנסמך שם, הנה ימים באים, וקראתי את בית ישראל וכו', היינו כנ"ל, כי על ידי דרך זה נזכה לקיים את התורה בבחינת ונתתי בנת, את תורתי בקרבכם ועל ליבם נכתבנה. לב זה בחינת תפילה, כי עבודה שבלב זו תפילה. היינו שתהיה נכתבת התורה בתוך הלב על ידי שייכתבו מהתורות תפילות שהן בחינת לב. ועל ידי זה נשוב אליו יתברך באמת ויקרב אותנו בהחמיו בבחינת והייתי להם לאלוקים והם היו לי לעם. י"ב וזה בחינת יעקב ולה ורחל. רחל זו בחינת תורה שבעל פה שהיא כרחל לפני גוזזיה שהכל בוזזים ופוסקים ממנה הלכות, כמו שמבואר בליקוד המורד חלק א', סימן י"ב. לאט זה בחינת תפילה, בחינת ועיני להר הכות, שהייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו, בבחינת בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. יעקב זה בחינת כלליות התורה, בחינת תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. היינו בחינת תורה שבכתב, כי תורה שבכתב ותורה שבעל בחינת איש ואישה. מבחינת יעקב ורחל כידוע. וכבר ביאמרנו שעיקר תפילה שעושים מתורה הוא על ידי תורה שבעל פה, שהיא בחינת חידושין דאורייתא הנמשכים משלוש עשרה מידות וכולי, שעל ידי זה די כי יודעים לעשות מהתורות תפילות. ועל כן לאה ורחל כחד החשיבה כמובא בזוהר הקדוש ובכתבי האריזה. ויעקב, שהוא יסוד התורה, היה כל עבודתו ברחל, שהיא בחינת תורה שבעל פה. כי אין שלמות לתורה שבכתב, ולא תורה שבעל פה. ואי אפשר להוליד שום עבודה ומצוות ומעשים טובים מתורה שבכתב, כי אם על ידי תורה שבעל פה. כי מתורה שבכתב בעצמה אין יודעים שום מצווה בשלמות, כמבואר כל זה במקום אחר. ועל כן היה כל עבודתו של יעקב ורחל. אבל באמת אי אפשר לזכות לקיים התורה והמצוות בשלמות, שמבחינת יעקב ורחל. כי אם על ידי תפילה ותחנונים וכנ"ל, שמבחינת תלאה כנ"ל. ומחמת שתורה ותפילה הם תלויים זה בזה, שאי אפשר לזכות לתורה כי אם על ידי תפילה, ואי אפשר לזכות לתפילה כי אם על ידי תורה, כי צריכים ללמוד תורה כדי לדע על מה להתפלל, אבל גם לזכות ללמוד תורה צריכים תפילה. וכמו שאנו מתפללים בכל יום, והאר עינינו בתורתך, ותן בליבנו בינה וכולי ללמוד וללמד, וללמד וכולי. ומחמת זה אין יודעים מהיכן ההתחלה. ועל כן אפילו יעקב אבינו עליו השלום לא היה יכול לעמוד על הדבר. וסבר שהכרח להידבק תחילה ברחל שהיא בחינת תורה שבעל פה. כי לכאורה נראה כך שצריכים להתחיל מעסק התורה וכנ"ל. וגם כי רחל היא בחינת אלמא דיתגליה כמובא. היינו כי הכל רואים מעלת חידושין דאורייתא הנמשכים מתורה שבעל פה וחביבים בעיני כל. וחמת שיש בהם חוכמה ושכל גדול הנגלה לעין כל. והחוכמה חשובה בעין כל. אבל לאה היא בחינת עלמא דאיטקסיה כמובן. כי חשיבות מעלת התפילה סתום ונעלם מעיני הכל. כי תפילה הוא רק בחינת אמונה, ואי אפשר להבין עניין התפילה בשום שכל כלל. ועל כן נאמר על התפילה קירום זולות. ודרשו אבותינו זיכרונם לברכה אלו דברים וכולי, ובני אדם מזלזלים בהם. וזה הבחינת ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ועיני לאה רכות. כי יופי ידעו התורה שבעל פה הכל רואים וחשוב בעיני כל, והכל רצים אל המשנה. אבל ועיני לאה רכות, שהייתה בוכה תמיד שלא תיפול בחלקו של עשו. וזה רמז הכנסת ישראל על כל אחד ואחד מישראל, שצריך לבכות כל כך כמו לאה עד שהיו, עד שהיו עיני רכות שלא תיפול בחלקו של הסמ"ם. חס ושלום. ובשורו של עשו. אבל מעלת בחשיבות עניין זה של תפילה אין הכל רועים, כי מבחינת אלמדינקסיה כנ"ל. ועל כן אפילו בני אדם הכשרים אין רצים אחריה כל כך. ואז רבה מזלזלים בה כנ"ל. ואפילו יעקב לא היה יכול לעמוד על הדבר ועבד ברחל די ככנ"ל. ולבן הערמי ברמאותו הגדולה רצה להטעות את יעקב ולהחליף לו לאה ברחל. כי לבן לא ידע כלל מעלת התפילה, כי הוא בוודאי זלזל בתפילה לגמרי. ועל כן סבר שאין בלאה שום חשיבות כלל. וסבר שרימה את יעקב מאוד במה שהחליף לו לאה ברחל. אבל באמת הכל מאת השם הייתה, כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, ובאמת הכל היה לטובה גדולה. כי רחל הצדקת מסרה סימנים לאחותה לאה, שלא תתבייש. כי יעקב מסר סימנים לרחל, בחינת הציבי לך ציונים. ודרשו רבותני זיכרונם לברכה, עשו סימנים לתורה שלא תשתכח ולא תתחלף, שלא לגלות פנים לתורה שלא כהלכה. וכל הסימנים הם מבחינת תורה שבעל פה, שהיא מבחינת רחל, ששם כל המסורת והסימנים. אבל רחל, שהיא מבחינת תורה שבעל פה, מוסר את כל הסימנים לאחותה לאה, שהיא מבחינת התפילה. ומלמדת אותה איך לדבר עם יעקב שהוא כלל התורה ואיך לעשות מהתורה תפילה ואז באמת נכללין רחל ולאה יחד כי תורה שבעל פה הוא תפילה שניהם בחינה אחת כנ"ל ושניהם מתחברין עם יעקב שהוא יסוד כלל התורה והכל כדי להוליד 12 שלטי איכה שיש בהם 49 אותיות שהם כנגד 49 שערי תשובה שזהו בחינת תהילים שכל זה הוא בחינת שעושים מהתורה ותפילות כנ"ל כי באמת בכל הדברים שאין יודעים מהיכן ההתחלה כמו מעניין תורה ותפילה הנ"ל צריכים להתחיל משניהם דהיינו ללמוד קצת היום לעסוק בתפילה קצת היום ואז אף על פי שבתחילה עדיין אין יודע היטב סדר התפילה ואיך לעשות מתורה תפילה אף על פי כן השם יתבח מרחם עליו ומאיר עיניו ומוסר סימני ודרכי התורה הוא מלמד אותו לפי בחינתו איך לעשות מתורה תפילה ואחר כך על ידי התפילה יודע להשיג את התורה יותר וכן בכל פעם שכל אחד מחזיק את חברו התפילה את התורה והתורה את התפילה וזהו מסוד מה שבתחילה רחל שהיא התורה שבעל פה מוסרת סימנים ללאה שהיא התפילה כנענו וזה בחינת משאיתה בדבר רבותינו זיכרונם לברכה שרחל בעצמה שכבה תחת המיטה ודיברה הסימנים עם יעקב בעת שנזדווג עם לאה כדי שלא תתבייש לאה. ואיתה בכתבי הארי ז"ל סוד גדול ונורא על זה, שכך הדבר בסוד הייחודים העליונים, שבעת שמזדווג האור הנקרא יעקב עם האור הנקרא בחינת לאה, אז בחינת רחל תחת המיטה וכו'. עיין שם בעץ חיים. ועל פי דרכנו הנ"ל מכוון היטב הסוד הזה לעניין תפינה הנ"ל. כידוע בכוונות שכל הייחודים העליונים נעשים כפי עבודת התחתונים ובפרט על ידי תפילה שהוא עיקר שלמות היחוד. היימי <עמים> כי בעת שאיש ישראלי נכנס להתפלל תפילתו ושיחתו לפני השם ידבח שיזכה להתקרב אליו ולקיים תורתו ומצוותיו ורוצה לעשות מתורה תפילה אבל עדיין אין יודע בלשונו לדבר כי עדיין אינו יודע דרכי וסימני התורה ואין לו הדרך להתפלל ולדבר ולשיח. אז בחינת רחל, שהיא בחינת תורה שבעל פה, בחינת חידושין דאורייתא מעתיק הסתימה, שמהם נמשכים הדרכים לעשות מתורות תפילות כנ"ל, אז היא בעצמה מרחמת על איש ישראלי הזה המתפלל, שהוא בחינת לאה כנ"ל, ומוסרת לו הסימנים והדרכים של התורה. ומדברת בעצמה עם דודה, בחינת יעקב, בחינת כלל שורש התורה. כדי שיוכל לעשות מתורה תפילה, כדי שיזדווגו תורה ותפילה יחד, כדי שיולידו מעשים טובים. וזה מבחינת הדיבורים הנשפעים לאדם בעת שנכנס להתבודד ולפרש שיחתו לפני השם ידבח, שבתחילה אין לו יודע שום דיבור לדבר, וכשהוא חזק בדעתו הוא מכריח עצמו אף על פי כן לדבר, אזי על פי רוב באים לו דיבורים שלא על דעתו שידבר אותם. ואלה הדיבורים נשלחים לו מן השמיים ונמשכים מבחינה הנ"ל. ועל כן עיקר ההולדה על ידי לאה, שילדה שישה שבטים. כי עיקר תולדותיהם של צדיקים, שהם מעשים טובים, הם על ידי התפילה שבחינת לאה, אלמדית קסיא כנ"ל. וגם כל ההולדה של רחל הייתה רק בזכות שמסרה סימניה לאחותה. כמו שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה על פסוק, ויזכור אלוקים את רחל. היינו, שכל הולדות הצדיקים שמונידים מעשים טובים על ידי התורה, שזהו העיקר, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, עיקר ההולדה הוא רק על ידי שמוסרין הסימנים ללאה שהוא התפילה. היינו על ידי שגם כל לימוד תורתם הוא בשביל לזכות לעשות מתורתם תפילות כנ"ל. כי כל הצדיקים לא זכו למדרגתם בעבודת השם, כי אם על ידי התבודדות ותפילות וכו', כמובן בשיחותיו הקדושות. ועל כן זכה יעקב שגם השפחות נכללו בקדושה. כי שפחה גימטרי המשנה, עם הכוללים, כמובן בכתבי הארי זכרונו לברכה. וכשהם לומדים כראוי לשמור ולעשות ולקיים, רק לטייר ולקנטר, אז נאמר בשפחה כי גברתה. אבל על ידי לימוד שישה סדרי משנה כראוי, מבררין הטוב מן הרע, על ידי שמבררין המותר מן האסור ואז בחינת השפחה נכללת בקדושה תחת יד גרתה, כמו שהיה בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים וכו'. ואי אפשר להוליד מן התורה ולדעת לקדושה, כי אם כשמכניעין הסתראה חה עד שנכללת השפחה בקדושה. בזה עשר דאבות שנשאו שפחות. אבל אברהם אף על פי שהכניע בחינת שפחה בישה, על ידי שמסרה לו שרה את שפחתה, וזכה אחר כך להוליד בקדושה את יצחק, אף על פי כן עדיין לא נתהפכה מרע לטוב לגמרי. ועל כן גוף ההולדה של השפחה היה הולדה דסיטרא אחא שוישמעאל. אבל יעקב אבינו שעל ידי שזכה לשניהם, לרחל וללאה, ושניהם נכללו יחד, שזו מבחינת שעושים מהתורה תפילה, שעל ידי זה עיקר ההכנעה של השפחה בישא לגמרי, עד שנתהפכה מרע לטוב גמור, כי עיקר ההכנעה דסיטרא אחא בשלמות ועל ידי תפילה שעושים מהתורות, שעל ידי זה זכו כל הצדיקים למדרגתם כנ"ל. על כן זכה יעקב לשא את השפחות בקדושה גמורה, עד שזכה להוליד גם מהם הולדות קדושות ונוראות שהם שבטי קם. כי מתורה בפני עצמה יש לפעמים מניקה לה סתרא אחא חס ושלום, שהוא בחינת שפחה בישה, שמכניס בדעתו ללמוד שלא נשמע כנ"ל. ואז הוא בחינת ושפחה כתירש גבירתה, שהוא בחינת משנה, וכמובן זה בתיקונים. וכן מתפילה בפני עצמה תוכל הסטרה אחלה להתאחז, שמכניס בדעתו להתפלל את צורך עופו לבד וכנ"ל. אבל כשנכלל תורה ותפילה יחד, וכל תפילתו שיקיים את התורה כדי שידע לעשות תפילות מהתורה שיזכה לשמור ולעשות ולקיים, אז נכלל תורה ותפילה בתכלית הייחוד. ואז התפרדו כל פועלי אבן, ואין לה סדרה חשום יניקה. אדרבא, הרע נתהפך לטוב, וכל השפחות נכללים בקדושה, שזה בחינת יעקב, שעל זה זכה ללאה ולרחל, שבחינת תורה ותפילה ביחד. על זה זכה להוריד גם מהשפחות שבטי כף, כנ"ל, ועל זה עיקר התשובה ועיקר הסליחה של ראש השנה ויום הכיפורים, שאז הבנות נתהפכים לזכויות וכנ"ל. וזה בחינת יום טוב, שאסורים בו כל המלאכות כמו בשבת, לבד אוכל נפש שמותר ביום טוב. כי עיקר התכלית שבשביל זה נברא כל אדם הוא תורה ותפילה. כי זה עיקר הקיום והחיות והתכלית של כל אדם אשר נבראו כל העולמות. והכל בשביל התכלית הזה שיזכה לעסוק כל ימיו בתורה ותפילה וילך מדרגה לדרגה עד מדרגה עליונה שיש בתורה ותפילה. ואם היה אדם זוכה לזה בשלמות, אז היו מתבטלים כל היגיעות והטרחות של כל העסקים והמלאכות הכלולים בשלושים ותשע מלאכות. כי כל יגיעות המלאכות שבשביל הפרנסה, הכל נתאווה מחטא אדם הראשון שפגם בתורה ותפילה. כי המצווה שנצטווה שלא לאכול מעץ הדעת, היה בחינת תורה. כי בזה היה כלול התורה כידוע. וגם היה צריך להתפלל עד בכדי להשלים תיקון הבריאה בשלמות, כמו שפרש רש"י על פסוק "באדם אין" וכו'. כשבא אדם להתפלל על הגשבים ירדו וצמחו, האין שם. והוא אכל מעץ הדעת ובזה פגם בבחינת תורה. וגם לא היה יכול עוד להתפלל תפילתו, שהיה צריך להתפלל בשביל תיקון העולמות. ועל זה נגזר הגיעת הפרנסה שלושים ותשע מלאכות, בחינת "ועצבון תאכלנה" וכו'. ועל כן גם עכשיו, כל אדם כפי מה שזוכה לעסוק בתורה ותפילה בשלמות יותר, כמו כן זוכה לבטל מעצמו זוהמת הנחש שמשם נמשך טרדת המלאכות, וזוכה שתהיה מלאכתו נעשית על ידי אחרים, כמו שיהיה לעתיד בזמן שכל ישראל יעסקו רק בתורה ותפילה. כתיב ועמדו זרים וראו צונחים וכולי, כי זה כלל גדול של כל קיום העולם וכל ההשפעות. אין הם נמשכים קריאים על ידי תורה ותפילה. כי עיקר בריאת העולם היה על ידי התורה, כמו שכתוב, ואהיה אצלו המון. ודרשו אבותינו זיכרונם לברכה, אל תקריא המון אלא אומן. גם עכשיו כל קיום העולם, וכל חידוש מעשה בראשית, שבכל יום, הכל הוא רק על ידי התורה. אך כל החיות וההשפעות הנמשכים על ידי התורה, הן נגמר ציורם בשלמות, והן יורדים להעולם, כי אם על ידי התפילה, כי התפילה היא עיקר הכלי שעל ידה נגמר ציור השפע לטוב ונמשך לתוך העולם. ועל כן כל אחד כפי מה שזוכה לעסוק בתורה ותפילה, והעיקר לעשות מהתורה תפילה כנ"ל, כמו כן זוכה על ידי זה להמשיך כל ההשפעות והברכות ולבטל ממנו הגיעת וטרדת המלאכות כנ"ל. וזהו החילוק שבין שבת ליום טוב. שביום טוב מותר מלאכת אוכל נפש, ובשבת גם זה אסור. כי שבת הוא בחינת תלמא דעתה, שאז יתבטל הכל, ולא יישאר רק תורה ותפילה שיזכו הצדיקים לעתיד. על כן אז בשבת מתבטלין כל השלושים ותשע מלאכות לגמרי, כי מתקיים העולם רק על ידי תורה ותפילה שנמשך קדושתם אז מהקדושה של העתיד, ונשלמים ועולים אז בתכלית העלייה והשלמות. ועל כן שבת הגן גם על אדם הראשון, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. אבל ימים טובים הם זכר יציאת מצרים, שהוא הגאולה הראשונה שהייתה על ידי משה, שזכינו על ידה לקבלת התורה. אבל בחינת עליית התפילה בשלמות לא נתברר אז עדיין, עד שיבוא משיח שהלדות תהיה הגאולה האחרונה. כי בכלליות העולם גאולה ראשונה ואחרונה הן מבחינת משה ודוד, שזה בחינת תורה ותפילה. ועל כן ביום טוב מותרים עדיין מלאכת אוכל נפש, היינו בחינת המלאכות שהם סמוכים לאכילת האדם, שזה בחינת גמר ציור השפע להחיות האדם, שזה נעשה על ידי התפילה כנ"ל. כי המלאכות שהם רחוקים עדיין מאוכל נפש, הן בחינת התאוות והמשכת השפע הנעשה על ידי התורה כנ"ל. ועל כן בימי החול, שאז יש אחיזה על החיצונים, גדולה לברר ולהעלות את התורה והתפילה. על כן יש אז יגיעת כל השלושים ותשע מלאכות ששולטים בימי החול. מחמת שאז אין שלמות לתורה והתפילה, וצריכים יגיעה לבררם, לבטל מהם אחיזת החיצונים. וכל זמן שיש ברור צריכים מלאכות כידוע. ובשבת מחמת קדושת עיצומו של יום, נתבטלין אחיזת החיצונים לגמרי, ועולים התורה ותפילה בשלמות גדול. על כן אז בטלים כל המלאכות. אבל ביום טוב אין נמשכת הקדושה מעיצומו של יום, כי אם בבחינת עליות התורה שזכינו אז לקבל אחר הגאולה הראשונה. אבל התפילה עדיין לא נתברר בשלמות. ועל כן דרשו אבותינו לזכרונם לברכה, שבני אדם מזלזלים בה, כי שלמות עליות התפילה יהיה רק לעתיד על ידי משיח כנ"ל. נמצא שגם ביום טוב, אף על פי שיש לנו כוח אז להעלות גם התפילה בשלמות יותר, ובעלייה יתרה מחמת תוספות קדושת יום טוב, אבל עדיין אינה מתבררת ועולה בשלמות כמו בשבת. על כן יש אז עדיין מלאכת אוכל נפש, שהם המלאכות של גמר ציור השפע, שנמשך על ידי תפילה שהתפילה הצריכה בירור עדיין כנ"ל. ובאמת מחמת שהתפילה אינה בשלמות, על כן גם התורה אינה בתכלית השלמות. ועל כן בימי החול יש על החיצונים גם בהתורה. וצריכים יגיעה לבררם כנ"ל. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לא זכה, נעשה ושם מוות, רחמנא יצלן. כי תורה ותפילה שניהם תלויים זה בזה. אגף על פי כן, אין נוגע הפגם כל כך בתורה כמו בתפילה, ואין בני אדם מזלזלים בה כל כך. ועל כן ביום טוב שיש בו תוספות קדושה מרובה, על כן בתורה אין נוגע אז שום חיסרון ופגם כאים בתפילה. ועל כן אסורים בו כל המנחות חוץ מאוכל נפש כנ"ל. וזה שמבואר בכתבים, שבשבת מקבלים תוספת אור גדול ביותר בתוך לבושין, אבל ביום תוספת האור הוא קטן משבת אבל הוא בלא לבושין. וכל זה מחמת הנ"ל, כי בשבת נשלם גם על ית התפילה, ועל ידי התפילה יכולים לקבל כל האורות הגדולים והנוראים בתוך לבושין, שנעשים ונגמרין על ידי התפילה, שהוא בחינת אמונה. כי שבת נקראת כלה על שם שכלולה מהכל כמובן. כי אמונה ותפילה שהוא בחינת קדושת שבת כלול מכל ההוראות שבעולם. כי כל ההוראות שאי אפשר לקבל על ידי שום דת יכולים לקבל על ידי אמונה בחינת תפילה שהוא בחינת שבת כנעד. אבל יום טוב שתוספת קדושת עיצומו של יום הוא רק בבחינת תורה על כן אין מקבלים לעזור גבוה כל כך והוא בלא לבושים, כי עיקר הלבושים והכלים נגמרים על ידי התפילה וכנ"ל. והנה, עיקר עלויות התפילה הוא רק כשעושים מתורה תפילה, וזה שקוראים בתורה בשעת התפילה. ועל כן בכל יום שיש בו תוספת תלושה ביותר, שאז עולה התפילה בעלייה גדולה ביותר, על כן קוראים בו קרויים ביותר, עד שבשבת שאז עיקר שלמות עליות התפילה כנ"ל, על כן קוראים בו שבעה גברי, שהם כנגד השבעה רואים, שעל עולים התורה והתפילה בשלמות כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, הטעם של הקוראים בתורה משום ביטול מלאכה, שביום שיש בו איסור עשיית מלאכה ביותר, קוראים בתורה מספר גברי ביותר. היינו כנ"ל! כי איסור מלאכה בשבת יום טוב וכפי עליות התפילה בשלמות. וכמו כן, לפי עליות התפילה, הם מספר אוהלים לתורה גם כן. כי תורה ותפילה הם תלויים זה בזה. וביום שאין עליות התפילה בשלמות, ועל כן יש בו עדיין אחיזת החיצונים, עד שצריכין עדיין לעשות מלאכות כנ"ל, גם התורה אינה שלמות כל כך. אך בשבת קודש, שאז עולה התורה והתפילה בתכלית השלמות, על כן כל המלאכות בטלות בו לגמרי, וקוראים בו שבעה גברי כנ"ל. י' בזה האזינו השמיים וכולי, יערוף כמטה לקחי וכולי. שבוודאי ייכנסו דברי באוזניהם, וכהן שפירש רש"י שם לעניינו. והטעם כי שם השם אקרא. כי אקרא ואתפלל בשם השם, ואעשה מהתורות תפילות. ועל ידי זה בוודאי יערוף כמתר לקחי תזל כתל אמרתי וייכנסו דברי בלבבכם כתל וכמתר ותזכו לקיים את התורה כי עיקר קיום התורה הוא על ידי זה שעושים מהתורות תפילות וכנ"ל כי כל שירה תאזינו נאמרה כדי לזכות באחרית הימים לקיים את התורה כמו שכתוב שם בעניין ואנוכי אסתר אסתיר פניי וכולי וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו. כי שירת האזינו זה בחינת תפילה, שהיא בחינת שירה וזמרה, בחינת עשרה מיני נגינה, שבהם יסע דוד המלך עליו השלום ספר תהילים. היינו, שהעדי השירה הזאת כלל משה רבינו עליו השלום את כלל התורה בתוך בחינת שירה, שהיא בחינת תפילה. והעדי זה העיר לנו הערה זאת לזכות לעשות מהתורות תפילות. שהיה די די כה קיום התורה באחרית הימים, בחינת ועלתה השירה הזאת וכו', כי לא תשכח מפי זרעו וכו' כנ"ל. וזה בימים ההמה לא יאמרו עוד ברית השם וכו', בעת ההיא קראו לירושלים כיסא השם וכו', ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. ירושלים הוא יראה שלם מבחינת תפילה כנ"ל, כי שם הבית מקדש, ביתו בתפילה. בית היינו שעיקר שלמות התורה יהיה כשתבוא לתוך בחינת ירושלים, דהיינו לתוך התפילה, שעל ידי הזוכים לשמור ולעשות ולקיים, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. בזה קחו עמכם דברים ושובו אל השם, דברים די כי בוודאי קשה מאוד לזכות את תשובה, כי מאחר שגם קודם שחטא ונתלכלך בעוונות ונלכד במצודות היצר הרע, לא היה לו כוח לעמוד כנגדו. מכל שכן, איך יכול לעמוד כנגדו אחר כך, כשכבר נתפס במה שנתפס? על כן עיקר התשובה על ידי אמירת תהילים, שהיא בחינת בודדות. והעיקר כשעושים מתורות תפילות כנ"ל, שאז יכול לדבר בפיו על כל פנים ולבקש מהשם ידברך על כל דברי התורה, על כל מצווה ומצווה, שיזכה לקיימה ולשוב אליו. ובפרט על כל הדברים שכבר עבר עליהם. ועל ידי זה זוכים לתשובה בוודאי, בבחינת כהוא ימכם דברים ושובו אל השם כנ"ל. וזה הבחינת ראשית חוכמה יראת השם. היינו שצריכים להקדים יראת חטאו לחוכמתו, כי תכלית תורה תשובה ומעשים טובים. אך במה יזכר הזה? על זה סיים תהילתו עומדת לעד. היינו על ידי תהילים, שהוא בחינת שעושים מתורות תפילות, יזכה לזה. וזהו שכל טוב לכל עושיהם. כי זה נמשך מבחינת שכל העליון, מבחינת תורה הייתה דעתי כסתימה, שהיא בחינת שכל טוב. כי בוודאי שכל טוב ונפלא להמשיך קיום התורה על ידי בחינת תהילתו עומדת לעד. שהיא בחינת תהילים, לעשות מתורות תפילות. וזהו תהילתו עומדת לעד. כי זאת הבחינה עומדת לעד, כי על ידי זה תהיה הגאולה האחרונה, שתהיה גאולה שלמה לעד ולנצח, כי אי אפשר לקלקל זאת הבחינה לעולם, בחינת וחרתי להם וכולי אלוק לא הברית וכולי. וזה בחינת והיה יום אחד ייבדל להשם לא יום ולא לילה, כי תפילה כזאת הוא מהזמן, כי היא לא יום שהוא תורה ולא לילה שהוא תפילה, כי היא כלולה משניהם. ואז יתקיים מה שכתוב אחריו, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. חזק, חזק ונתחזק.